jag kommer att tänka på en sån här gammal frikyrklig lovsång, den här du är större än mitt hjärta du är större än min tro, fast du aldrig kan bli gripar, har du mig fast i ditt grepp, när jag låser in dig för att du ska passa mig spräng min mall och följ mig ut igen ja. det är lite grann, grann ja. tre enheter, ja. liksom, att man tror man vet vad man har Gud, men sen så mall. är det så att Gud är större och ja. det finns liksom mer, och det är väldigt spännande ja Du lyssnar på Tolkning pågår Som idag handlar om heliga trefallighetsdag Och jag som poddar heter Klara Nystrand Och jag är universitetspräst i Malmö Och idag sitter jag här tillsammans med Lena Lövendal som är präst i Malmö pastorat Ja Och vill du läsa texten Lena? Kan jag göra Den är hämtad från Matteusevangeliet 11, 25-27 Vid den tiden sa Jesus Jag prisar dig Fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka, och uppenbarat det är för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrot åt mig, och ingen känner sonen utan Fadern, och ingen känner Fadern utom sonen, och den som sonen vill uppenbara honom för. Ja, vad får du ut av den här texten? Jag tycker det är lite en knepig text Ja det, Den är lite svår ja, är Det är, lite sådär, jag är, det är, jag, det är inte sådär lätt att säga Vad får jag ut av den? Nej Gud som tre um, Gud som relation Att Gud är en men också fler Alltså det här är filosofi på hög nivå det är ja. svårt. Ja. Vad får du ut av texten? Ja, det är ingenting som liksom kommer till mig så där, eh, omedelbart. Och den, den, jag är inte ens säker på liksom, eh, vad han vill säga. Alltså, det, någonting så handlar det om relationen mellan fadern och sonen. Och mm. Det är väl därför den mm. finns med i den här om liksom, Hur de hänger ihop på något sätt. Men sen är det också det här med att de som är som barn Mm. Och det där känns också som en någon, någon viktig punkt. Liksom, att mm. Det är liksom ingenting som gräver tag och anden är ju inte ens med. Ju. Nej, nej. <här> det är också intressant. Ja, mm. ja och det, det tänker jag är en, en uh, intressant grej den här söndagen över det taget som jag kommer att tänka på när jag förbereder mig. Liksom, att att texten handlar ju om hur fadern och sonen hänger ihop och, och liksom, det finns ju texter som knyter an och som man har använt för att prata om treenigheten. Mm. Men treenigheten i sig är ju inte ett bibliskt begrepp utan det är ju en konstruktion, en teologisk ja, konstruktion. Visst, visst är det intressant att det är så. Ja. på något sätt så är det ju en sån bärande tanke för kristen tro ja. Men ändå så är det inte en biblisk tanke på det sättet att den är uttalad Nej. Utan det är någonting som vi liksom har tolkat fram och läst in. Ja. Det är väldigt intressant att det är så. Och det i sig blev jag så här sugen på att det borde man ju predika om. Mm. För hur många i församlingen tänker på det. Mm. eller liksom att, Och bara liksom att, att gå tillbaka i historien och fundera över hur har de här processerna gått till. För det är också rätt så intressant liksom att... Ja, men att man har. Jag tänker med. <laughs> nu konstruerar jag historien här lite fritt kanske. Men att, att man har stött på ett problem. Man har haft liksom fader son och andra. Mm. Och så samtidigt har man haft den texten som är den gammaltestamentliga testamentliga texten, idag, alltså hör Israel, här är vår gud, här är en. Precis. Som är liksom en sån grundpelare mm. i den judiska tron som mm. man ju kommer ifrån. Och hur ska man då liksom få ihop det här, den texten och att man har liksom fader, son och andra. Och så. Ja, och det, men det där blir ju också väldigt knepigt för på något sätt så försöker man då få ihop det som en slags intellektuell konstruktion ja. att Gud är tre men ändå en. Ja. Men på något sätt så känner jag när jag har brottats med det här, och framförallt kanske i början alltså när jag var yngre och kan man kalla sig kristen och liksom, man ska ta ställning till allt sånt här på något sätt, då då på något sätt så kommer man ju tillvägs ända att man liksom inte riktigt, eller jag kände så jag kan inte riktigt förstå det Nej. alltså jag kan inte förstå hur Gud är en och samtidigt tre alltså jag kan förstå att det har en pedagogisk poäng och sådär men på något sätt så blir det till slut att ja, det är mysterium mm. det är mysterium att Gud är tre och ändå en och på något sätt så får man hitta en hållning i att vila i mysteriet alltså det som är oförklarligt ja. men det, och det tänker jag i sig är en poäng med treenigheten. Mm. Eller det är någonting som för jag har också funderat över, vad ger det mig att Gud är om Inte för att det handlar om mig. Men, <laughs> men, liksom, <laughs> men vad, vad liksom vad liksom ja, vad ger det oss? Liksom, eller på vilket sätt på vilka dimensioner öppnar det? Mm. Så. Eh, och då är tänkt just det här som du sa, att Gud är relation. Mm. Att det finns liksom relation i Gud, vilket är väldigt eh, spännande. Mm. Men också det här att Gud är större än vi kan greppa. Precis. Det blir så uppenbart. Mm. Eh, om man har bara den ena så kanske man kan liksom få för sig att nu har jag fattat Gud och stänger in Gud mm. i lådan. Liksom. Men här blir det så tydligt att så fort man tror att man har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 Ja. Det är lite grann, det är lite grann ja. tre enheter liksom, ja. Att man tror man vet vad man har Gud. Men sen så är det så att Gud är större och ja. det finns liksom mer Och det är väldigt spännande ja. Om man liksom förhåller sig till det på det ja. viset ja. Så det är ändå Det är liksom det här filosofiska på ett plan Att vi mm. försöker och pedagogiska Som du sa, mm, att precis. vi försöker förklara Och sen så ändå så får man förhålla sig Till att det Mm. det kan vara lite störigt sådär, liksom i relation till andra religioner som man tänker judendom och islam, liksom, det är så mm. enkelt liksom. ja, men, mm. Gud är en och likadant som vi pratade lite om innan det och jag det här med att uh, människor idag liksom, kan kanske tänka sig att ja, ja, men, Gud kan man ändå förhålla sig till på något plan med Jesus och den heliga ande ska vi inte prata om, alltså, då blir det så svårt och komplicerat mm. hur tänker du kring det hur, hur frälsningsavgörande är det med treenigheten? Jag inte alls har jag, har jag tänkt nu i alla fall. Uh -huh. um, mm. Att Det här, är ingenting, det här är ingenting vi måste omfatta eller fatta. Liksom. Men, mm. men däremot så ja, nej jag vet inte. Men däremot så tänker jag att, det, att vi vill ju som troende kanske ändå ha en relation till fader till sonen. Mm. Till eller vad tänker du? Jo men alltså jag tänker att det är alltså det gör ju på ett sätt så gör det ju Gud mer komplicerad men mm. också gör, det gör också Gud mer intressant. Och på något sätt det här vi varit inne på med relation jag tänker en Gud som vi själv är relation i sig själv med tre olika personer det säger också någonting om vad som är viktigt för oss liksom att vi är ju hela tiden i relation till varandra mm. och det där det tycker jag jätte ja, För då kommer man ju tillbaka till skapad till Guds avbygd. Yeah. Liksom. Precis. Och, relation. Och så är vi i relationsvarelse. Eller yeah. så kan man. Men jag tänkte fråga dig också rent personligt. Vem, vem står du närmast? far son eller and? Om man kan <laughs> fråga så Svår ja. fråga. Ja. Jag tänker liksom att det finns jag ska ge en sån här diplomatiskt tråkigt svar. I <laughs> olika delar av livet eller beroende på vad det gäller. Eller så. Nej men på något sätt så... att jag är nog mycket förtjust i anden. Jag tycker om liksom den här tanken på vinden som blåser och livet liksom som rör sig och pulserar. Ja. Men sen, alltså det har nog varierat lite under livet också. Alltså jag tror liksom Gud är ju ändå på något sätt enklare som präst att prata om. Mm. Alltså Gud som fadern eller skaparen eller modern om vi nu vill det. Men jag tänker när man möter människor till exempel vid kyrkliga handlingar och sånt här så hamnar vi ju ofta i det här att vi pratar om Gud. För att det liksom känns enklare. Och så liksom Jesus blir liksom lite sådär svår liksom. Mm. Och anden då kanske är ännu svårare. Så det här känner jag att men det har jag fått jobba lite med. så att Ibland har jag liksom bara i mina griftetal och sånt bara, ja, men nu ska jag faktiskt nämna Jesus. Alltså för att det är så viktigt med Guds gestalt på jorden och att det säger så jättemycket om Gud, att Gud blev människa. Men jag får liksom anstränga mig för att få med Jesus för mm. att på något sätt vara obekväm. Fast, ja, precis. Men det är väl också för att man, eller jag i alla fall, tänker att jag inte bara kan nämna Jesus och så vet alla vad jag menar. Precis. Utan jag behöver liksom förklara. För att sätta in Jesus i ett sammanhang. Ja, och det, där har vi en pedagogisk utmaning Verkligen Men förstår du vad jag menar att Jesus är lite svår Samtidigt som att han är helt avgörande ja. Alltså för mig som kristen Men i relation till människor jag möter Så kan det vara svårt att liksom Komma med Jesus ja. Men både och för jag kan tycka att Jesus är en Liksom dörröppnare också mm. När Jesus gör coola grejer mm. livet. Är det, för, det, är det är för du är så studentpräst kan man <laughs> Nej, men, jag tycker att liksom, det är ändå. Det finns, ju, alltså när Jesus är radikal och sådär. Yeah. tänker jag att det blir vi ju glada av. Blir vi inte det? Alltså, att, man, att man kan relatera till det. Liksom. Ja, det utmanar ja. också. Och men man det, förstår att, att då har ju kristendomen på något sätt någonting tydligt att komma med. Absolut. Så, som inte bara är att det finns någonting stort, större. Som är kärlek. Som, alltså det kan bli lite flummigt. Jo, ja, men sen är det också. Man får inte, det är också det här andra diket att man hamnar i det här att Jesus är någon slags etisk förebild. förebild som ja. alla på något sätt kan ta till sig den här snälla farbor. Liksom. Alltså det blir ja. också väldigt knepigt att det bara blir någon etik. Ja, och där vill äh, man. inte heller hamna. Nej, där vill man inte heller hamna. Så där, kanske Jesus är den som i alla fall i mitt prästliv utmanar mig mest. För han är så viktig för mig personligen. Mm. Men det kan vara svårt i mötet med människor att få med en kristologi helt enkelt i, ja. i, i sina tal och i sina predikningar ibland ja, ja predikningar är ju enklare när det är ja, så där men, men just i samband kanske med dop och, och begravning och sådär mm. jag inte om du känner igen det jo men det gör jag absolut och, men jag, jag tycker överhuvudtaget att det blir jo, jag känner absolut igen också i mig själv att jag använder mycket Gud när jag mm. talar mm. liksom i dop och och predikan och så och där kan jag verkligen liksom, tycka att det tillförs himla mycket om jag börjar tänka träninghet. Precis. Och ta in de andra ja. liksom, för då det blir det bara bättre liksom. men att våga göra det och, och ja. våga tänka på att men det behöver inte bara vara ett hinder och så ska man intellektuellt förstå det utan, utan det faktiskt är någonting som öppnar upp och som ja. utmanar och som får Gud att bli större och kanske mer intressant, alltså inte bara för oss utan för människor ja. och att det tar gestalt Ja. för ordet Gud kan ju ibland vara väldigt alltså kan det är inte, också det är inte att det är så ja. enkelt Nej. Att det, för det, det kan betyda så mycket ja. mm. men det är inte enkelt jag tänker på det här med när man har konfirmand så är det sådana klassiker när man ska förklara trenigheten, det har du väl också gjort ja, men ja. Gud är is och vatten och ånga ja. Ja. Och, och det slog mig också så sådär när jag förberedde det här, det här samtalet liksom, att, att jag alltid tänkt att det är så viktigt att jag måste förklara för konfirmanden mm. Och nu vet Och nu varför är det så himla viktigt. Mm. Liksom? Ja, fast det kanske är, det är ju i och vi behöver ju också liksom, få hjälp att få ihop det. Logiskt. Och man kan inte bara prata om fader, om son och andra och sen aldrig nämna hur de relaterar sig till varandra. Det blir också konstigt såklart. Nej ja. men det, visst är det. där. Är vi är ju på något sätt fångade i i orden och orden är begränsade. Men ändå försöker vi ju hitta bilder och på något sätt så att människor ska kunna förstå samtidigt som vi själva inser att vi förstår inte heller. Nej, Så det ja. är ganska ja, ja, enkelt. Men spännande. Ja, och, och, då, och då för att komma tillbaka till texten då så lyfts ju barnet fram här som en eh, förebild. På något sätt, eller, jag prisar dig, Fader, himlens och jordens herre för att du har dolt detta för de lära och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Mm. Va, hur, hur ska vi förstå det? Är det lättare att förstå Gud om vi är som barn? Och på vilket sätt ska vi vara som barn? För barn är ju mycket. Liksom, är det... Mm. Alltså det här är en sån här sak som men inte är så enkel som på liksom ett sätt ibland provocerar mig det här Alltså de lärda och kloka. Är inte det vi? <laughs> lärda och kloka liksom. Men har vi förstår inte vi då? Men jag tänker det, är det här att, att det kanske handlar om överlåtelse. Ja. Alltså barnet är ju en mästare i överlåtelse. Alltså i tr att tro på kärlek, att tro på att det finns omsorg som bär. Mm. Alltså det de tror tillit. ju att ja, precis tillit till föräldrarna eller till vem det nu är som är närmast. Och den bilden tycker jag är väldigt fin alltså för oss som är då lärda och kloka och vuxna och stukade av livet och allt vad vi är så är det ju ofta så att vi är väldigt ifrågasättande och det är väl det som stör mig då för att jag känner att jag tycker om att vara ifrågasättande men, men ändå att det finns något slags eh, ideal kanske jag inte ska säga men att det finns någonting eh, att barnen är där våra förebilder i att våga visa tillit Våga känna trygghet ja. och våga leva på något sätt i en sån här överlåtelse då, som vi kanske inte alltid vågar. Alltså, till syvende och sist så blir det ju en bild för det här att ja, men vi kan inte intellektuellt förstå allting. Nej, det, nej det, är, det tror jag också. Det, det, ja. det handlar inte om det för barnet heller, utan nej. barnet vågar ju känna tillit och trygghet. Mm. Eh, utan att liksom ha bevisat att mamma och pappa älskar mig till exempel, så ja. utgår det från att det är älskat. Uh -huh. att vi ibland kanske behöver tänka på vår relation till Gud på ett liknande sätt. Att vi kan inte förstå, vi kan inte liksom veta. Men vi får leva i överlåtelsen och tro på att Guds kärlek är med oss och bär oss. Mm. Och, och så, så vill jag tänka att det här liksom, För jag, jag kan, jag är som du, jag kan inte heller vända mig mot det intellektuella liksom, eh, Utan jag tänker att det får vara som ett komplement att man, mm. man får lov att hålla på med sina filosofiska mm. förklaringar och försöka förstå så gott man kan och sen så också balansera det med att att vila i någon slags tillit mm. uh, men, men det är ju lite provocerande och jag, jag kan också fastna för det här för att du har dolt detta för de lärda och kloka mm. alltså varför ska man dölja någonting mm. för någon, vad är poängen med Vad är poängen med, liksom. med det? Det förstår inte jag då kommer jag också in på såna tankar som, och sådana frågor som jag får ibland som präst att varför tror inte jag? Jag vill tro. Mm. Nej, men det är svårt. Det är svårt. Jag har inget bra svar på det. Nej inte jag hade. Mm. Jag tänkte på den här salmvärsen, den här, i uh, anslutning till, till det vi samtalar om nu den här, när min tanke tvivelstrött obetvingligt motstånd mött och är mera strid innesluten in i, i min frid mm. det är ju tycker jag en salm som är väldigt mycket om kring överlåtelse liksom och att det här att vi men vi tänker och vi funderar och vi reflekterar och vi vill lösa liksom men till slut så får vi bara släppa mm. sant. och det jag tänker det nu, alltså när, när vi pratar om det här att vara sällan jag hör det här liksom, i predikstolen. Eller det kanske mm. jag, jag kanske tänker fel. Men, men att, att liksom få, få prata om hur vi får ihop det. Och eh, vem Gud är. Och att försöka förstå Gud. Och att inte behöva förstå. Mm. Alltså, jag tänker att det skulle kunna vara ganska spännande predikan. Och ganska spännande samtal efteråt också. Men det är jättespännande. Men tänk, vi prester ju dåliga på att prata om det liksom också med varandra. Alltså, vi på något sätt mm. utgår vi från att vi har någon slags färdig gudspel eller gudsrelation. Uh -huh. Och det är, det är inte riktigt är bra. Vi, är, är vi rädda för att liksom. Ja, det tror jag. Vi kan jobba lite. Mm, det tror jag. Det Men vad händer om vi släpper lite? Det kanske blir väldigt spännande. Ja. Uh -huh. Ja, för, för det är liksom vad man landar i någonstans blir ju ändå en stor, stor fråga om vem är Gud och mm. vad har Gud med oss att göra. Mm. Och, så, och så ger ju alla de här personerna då. Fadern ger vissa ingångar. Mm. Till vem är Gud och vad har Gud med oss att göra? Och anden ger andra ingångar mm. som Gud i oss och kraften och precis. Och sen så Jesus ger andra ytterligare andra mm. ingångar till vem är Gud och vad har mm. Gud med oss att göra? Så det är ju är ganska... Ja. Men jag tänker du frågade mig innan vem som var min favorit. Ja. Var, hur tänker du själv? Vem, vem ligger närmast dig av Guds tre gestalter? Ja, jag tänker att jag... Slentrianmässigt så, så pratar jag mest om Gud. Och jag använder tilltalsnamnet Gud när jag ber. Mm. Och så. Men... Eh, men det ger mig mer när jag liksom funderar över Jesus och mm. heligande. Och jag gillar heligande väldigt mycket mm. um, också. Och det här... Det här att, att Gud... För det här kommer ju ganska strax efter pingsdagen. Och att Gud genom helig för oss. Um, dit vi inte... alltså Leder oss till nya ställen och... och är liksom vinden som blåser oss till nya ställen och, och öppnar saker för oss. Det tycker mm. jag är väldigt spännande. Men jag tycker det vi kan väl uppehålla oss lite vid anden för att är det inte lite grann så där att vi har varit lite rädda för anden i vår tradition? Jo, så är det nog. Och, och, och du sa att det det lite innan att, att det kanske är svårare för människor om vi pratar om anden och Jesus. Men jag tror mm. att, jag tror att anden skulle kunna öppna mycket. Mm. Beroende på hur vi pratar om det kanske, just, mm. just här. Men helig låter ju kanske skumt, jag vet inte. Nej, men alltså jag tänker att vi är lite sådär rädda för våra frikyrkliga vänner, tänker jag, som de har liksom lagt beslag på anden lite grann. Ja. Och det har varit liksom tal och det har varit profetior och sånt där. Så har vi liksom blivit lite mer sådär allvarliga och korrekta. Och, nej, men ja. håller liksom en liten annan profil liksom. Så är det ju definitivt. Och det känns ju lite... Det känns ju otidsenligt. Mm. Så här, nu lever vi i ekumenikens men mm, Nu kan vi ju gott ta tillbaka lite mer ande. Ja, men det är lite läskigt med anden. Man vet ju inte vart den blåser oss. Nej, Så på något sätt. Ja. Och det är ju bra. För om, om Gud inte... Om det här liksom med Gud och min relation till Gud inte känns läskigt på något sätt. Mm. Då har jag för mycket kontroll och då är det inte Gud. Nej. Tänker jag. Alltså det måste vara någonting i min gudsrelation som innebär att jag liksom utsätts för risken att förändras mm, Något eh. obekvämt Något som ska och ja. måste också finnas Precis. Att guds vilja är inte alltid min vilja Nej. Och, och hela den här biten så att, ja. Jag tänker liksom om man hade som en sån här tallriksmodell <laughs> Du vet ni så, så här tallrik <laughs> med, med tre fält liksom och Gud och, så, och, och, och, och dina Jesus helig och heligande Jag tänker liksom att för mig då liksom utifrån mitt uh, arbete och hur jag pratar om Gud så är nog Gudfältet större mm. än de andra. Ja. Men om man hade tänkt att jag i mitt prästliv och som kristen personligen liksom ska balansera upp hela, hela, hela tallriksmodellen. <laughs> en talningsmodell. med tre eh. Vad hade hänt då? Det är lite ja, spännande. Precis, för det hände med, jag tror att det hände någonting med en som person. Mm. Om man eh, försöker. Mm, mm. Jag tror jag också. Jag, jag tror vi avslutar där i uh, tallriftsmodellen <laughs> av tredjeheten. <laughs> Tack så mycket Lena. Tack Laura. Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipod för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen.